אז זהו, ששנים אני חושב, איך זה יהיה לשבת באוטו ולשמוע את הפתיחה המטרידה הזאת של גלגל... גל גל גל גל גל גל אז uh, זה מה שעשיתי. עשיתי, ואני עושה, למעשה. אני יושב לי עכשיו מחוץ לגלגלה, באוטו שלי, ושומע איך זה נשמע. תגידו, מאזינים, מאזינות, מה אתם מטומטמים? איך אתם יכולים לסבול את הדבר הזה? במקומכם? הרגע? מה הרגע? לפני דקה הייתי עובר תחנה! מה עובר תחנה? מה... אפשר להצביע? אה, לא! לא! עכשיו זה הגרוב הנכון! אל תפתח את הרדיו, אם אתה אידיון! אתה לא בקצב, יא אהבל! אף פעם לא הייתי, כמה חבל! ממש נפלא לשמע אותך, דרך הטלפון, נשמע נהדר! תודה רבה, זאת תכונה, כולם אומרים לי שאני מפה! מה עניינים איתך, יא לירון? מה דבר אתה עושה, דבר לא ארוך לא תחזור על המשפט, לא שמעו אותך, מה נשמע? סבבה משגע, ממש מכה! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מיכל לוין, מיכל לוין, מיכל לוין, מיכל לוין, מיכל של העסק 03-765-22 חניקים ושתיים 03-765-22 חניקים ושתיים היום אנחנו מחלקים לכם חמישה עותקים מהאלבום החדש של סנוק דוג וחבורתו סנוק דוג פרזנס דוגי סטייל אול סטארז מנת הליקור 03-765-2252 03-765-2252 yeah, yeah, לירון ג'אב גטנה! קוואבי דלפון! קוואבי דלפון! Ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha! Oh man! poppin' the bottle, come on, give it all the fame if you ain't fuckin' the model, I see you tryin' to, I ain't hittin' the throttle, and I be mean, down, I do a hundred, talk down the goggles, head off the freeway, exit 106, pump it, ashtray, this ain't time to fuck it, Gucci, call up a dollar, gotta fuck uh, it, uh, I speak in, cause baby, I can't talk yet, oh, I'm sweatin', uh, uh, hot up in this joint, oh, cow, yeah. tank top, on at this point, you're with a winner, so baby, you can't lose, I got secrets, can't lead, can't go, so take it off like you're home alone, you know death in front of the mirror, while you're on the phone. You're refreshing to tell her you're missing like, girl. I Cutting their restrooms oh. It's getting hot What you wanna do, nigga? What you tryna do, nigga? What you wanna do, nigga? What you tryna do? And I'm on poppy, say what? That nigga's the man, with his manager Chris and the label, the jams, the ill flow Take the show in your eyes, they can use turd by me man, we stole your watch, here go Kenny and style, these band and die cheeky With the baby tech, baby tech, BG Down loud and clear He said, fuck, can you grab me? She's stepping out And my mommies, I got a weapon now She's like the clowns at their feet They're hot stepping out Left that rack label Cause I don't like bricks I'm like, hey, I'm gonna let you all in your hand I make hits at the white boy club While I'm buying a ball They're like, hey now You're an all-star They're going, oh boy I came to party Your girl was looking at me She's a haggler, nah no, I'm not tagging her But you don't want them boys to come up And start asking you What you wanna do, nigga? What you tryna do, nigga? What you wanna do, nigga? What you tryna do? Yeah, I spit in Mac millimeter rhymes Kill a leader in line My nigga Peter got a heater of mines Niggas still lying And they whack ass bars Only time they seen jails When they washin ours I'm in the club pissy drunk like Da da da da <laughs> My mommy took a popper like Da da da da Adios kill your soul Everybody a ghost They call me Gordo A ship of champagne that's in Porto Man can't be good cool. Man your yeah, way can't be true Like a show choppy nappy too I treat life like a fast fall on my feet I try to deal and sell more records to create Been a hunter, why I play before a malefist A criminal, don't need no press These dudes gave me a brick and ain't seen me fix Caught up with them, had them dudes straight hop in the pits I came to party, your girl was looking at me She's a haggler, no I'm not tagging her But you don't want them boys to come over and start asking you What you wanna do, nigga? What you trying to do? Nigga, what you want me to do, nigga, what you trying to do, nigga I've uh, done done it again, I got another one I keep it in my pocket, I got another one I'm done, done, done, done They'll be in Miami and death skiing In the whole city where the sharks be at, they're so heatin' And a PC, on the brick you pay double easy I got them things that'll move easy And I told the lawyer, I so blow the old lawyer I'm half banished, you see I cook cocoa goya I'm half banished, all day broken boy I recognize, when I run to the game Before me, chickens wasn't even messing with brain Of course me, now you started getting head On the west side of the highway So recognize, my nigga, you did it my way I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 של נורי, נורי יגה! Oh, no, no, no, no, no, no. Oh, no, no, no, no, no. זה היה, אודי. זה לא שמעתי ממנו זמן. עוד פעם. חבר'ה, סבלנות. חבר'ה, סבלנות. או! או! או! איזה שחור יש לי, איזה שחור יש לי, איזה שחור יש לי, איזה שחור ואני אדמו! איזה שחור ידיד רגעות! איזה שחור ואני אדמו! סופלי! סופלי! באת על הדבר הזאת על האולפן? האמת שכן, ואני מצטער שעשיתי ככה. פשוט מי עושה את זה? תשמע, אין לה תוספה שלי, המיצובישי סופרלנסר, יש מזוג פוען! אה... מי זה? ואתם ממש מבינים את זה. לא, אבל הם ירגישו בהמשך התוכנית שאין מיזוג. וואו, ממש מעניין. ממש מעניין שהם תמוס צעו, מה אתה אומר? אני אומר שצריך להפעיל את ההמצאה שלך. מי? המסגד. איך שכחת את זה? אני לא שכחתי. האמת שהיו לי הרבה שיחות עם אלוהים בזמן האחרון. האמת שאתמול בלילה אמרתי לו... שלום קואלי, שמעתי שעזבת את מי אתה? מאיפה אתה יודע? אני מעודכן. טוב, בוא נגיד שגם אלוהים מנוי על נערים וסוג לראש של המוער. אגב, השער של פנאי פלוס השבוע היה מצוין. את ראיתי אם אני לא כל כך אוהב אבל אתה רוצה שנמשיך לדבר על העיתונים שאני מנוע אליהם? אה, לא אכפת לך, נראה לי יש לי משהו להגיד, זה בסדר דבר על עטני רציתי להגיד דרך אגב, למה לא צמת ביום כיפור? זה מאוד מרגיז אותי תשמע שנייה לפחות כולם השתדלו, אבל אתה לעמוד בחלום ולאכול עם שוקולד ולצעוק לכולם אני לא צם, אני לא צם מאוד מרגיז שומע? ספק פגיעה כן שומע גד, אני יכול לקרוא לך גדי? אתה יכול לקרוא לי גדי. שומע גדי? כן. אה, רציתי להגיד לך, לירון חושב תמיד שאני מדבר איתך על הסטארט-אפ שלי, המזגד, שזהו, לא. המזגן הזה שאתה תביא על כל האנשים כשחמם, שזה טוב, אני יודע שאתה אוהב את זה, אבל רציתי להגיד לך על לירון, מה זה מעצבן אותי בזמן האחרון. רציתי לשאול, אתה יכול לעשות משהו בנוגע למחוז האיטיס שאנחנו עושים כאן תוכנית, ואולי אתה יכול, לא יודע, מה, איזה התערבות אלוהית לגרום לי לנצח, אה... תראה, אני יכול לגרום לתימני אננס לאבד או שאני יכולה פשוט להרוג אותה בתאונה מחרידה, אבל תבחר לתאונה מחרידה חכה שחת, נאבד אותה כל חכה שתיים ומיד תעבור למה גבריאל שיקח ממך את מספר כרטיס האשראי שתיים. אתם ריקאים לעונשים של אלוהים לעונשים לרוץ חכה שאת מספר כרטיס האשראי. זה לא ממש טוב! לא. למה? עזוב, תשמע את הרעיון בפלילים עשר. כל שעת רעיון, אני מחכה לשמר המוזיקה שלך ואתם מזהים אותה מאוד. תצאי לו עכשיו במערכון הארוך הזה נטול הפואנטה, בפתיחה הנורא קצרה שלנו. נכון. וואלו, הוא הארוך! אתה לא נראה אפס שלו, אי תקטור. אפס, שלוש, שבע, שש, חמש, עשרים ושתיים, חמישים ושרים. אפס, שלוש, שבע, שש, חמש, עשרים ושתיים, חמישים ושרים. היי, היי, היי, לכם חמישה עותקים, אני ואחים שלי, בקטנים שיגועים ו... הדוגי סטייל אול סטארס! מנה טליקון חמישה עתקים. שבע שש חמש יש עשרים עשרים עשרים עשרים ושתיים תל אביב. מי רוצה איזה רבותיי? אנשים! אנשים! ברוכים הבאים אל המסיבה! אנחנו רוצים לראות את הרקדנים והרגדליות שלנו מגיעים לכאן אל תוך הרחבה עם השיר שלך ובכל אותה בוניתה! <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> <עוד> איפה הבנות, מה אתם עושים? למה לא באות אליי למה לא שרות לי? איפה הבנות, מה אתם עושים? למה לא באות אליי למה לא שרות לי? לא באות שכולם מספרים לי? לא יכול לראות אם אתם עשינים לי. יש לי חולשה לנשים אומרים לי, אבל ככה נראים לי. ככה אוהב כהן רופאות. כמה הם יפו. ככה צריכות אחים. דיני בר איפה הבנות? היא מהבנים? לא נפסיק לה אהובות אני מוזיקה. עכשיו זה כבר זה למה לא באות אליי? למה לא עוד לא ראית את כלום הזה, ייקח Okay. <laughs> This live in the holidays in Sundays, dome yummy Howoy Apropos It is Photos Truly ucking icks outs net us life. илиs SEO.net,r Discord.008-RON-M Founds of Action.k-We're a Кол度G Atlantic.comf.comf.comf.comf.comf.comf.kfbml.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.00.comfamf.comf.comfmf.comfw.comf.comf.comfmf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf.comf I'm so sweet, I can not fight him Stop rapping when I push on Mindset rockin' to the break of dawn I'm rising mostly cause there's gotta be no shit Boy, for me, I wish to go back and get your shit You said all the news, you make it do what you see You can play everything except for rockin' I'm no shit, I'm no shit, I'm no shit Bamboy, I won, let's stop to rap Weenie body rockin', I put that shit Let me get some action from the backstage shit I know this, boy I don't know. de expelled vous percez peut nous voir כן, אפשר לשאול? עדיין, אפשר לשאול שאלה? אפשר לשאול שאלה? טוב, יאללה, לא? בסוף התוכנית תקובל לכנסה, וחוזר לכיוון בקיצור. למה לא עודדת כלום? פשוט מאלמת ככה ויחן! כן, ישבתי לי בטבר, לא יכולתי להביא לי כלום? הבאתי לך לזה. עדיין על המטבע, בסוף התוכנית! למה עכשיו? טוב, אין לך עובר לא, לא, לא, לא, בסדר, ספר לך את זה בקיצור, (צחוק) (צחוק) עכשיו זה לא רק של... לא, כאילו אני... גוי טרו. חתומים בבט ג'ם. מה זה? שרקו לה אני רואה לזה של פוג. אה, דף ג'ם כתוב לתקן אותך, נכון? ולאלבום הזה הם שירפו צלב. סתום, סתם. איך מה שיש פה? סיומי, יש שיפור לבנים. מה זה? גויינס. גויינס. גויינס. גויינס. מה קורה לבנים? הכל דעה? וואו. מדהים. זה כל כך שזה הפקה של... הייתי צריך... ג'ומפ הייתי צריכה embroielev rium i can ask ya bord Safe i will release a murder 말 really wrong WIN E GET אני פתחי חושב שאני כבר אביך את כמו פערן, אני מזשיר לך את רחוב האוטון, כבר נראה לכם ראש מה הטובים, חודש שאירה טולה, אני Captions Michael вижу Ah I B Oh.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 like a bin come um אוקיי. he's <laughs> looking clic on he's looking zeker kilo paying ah Mhm okay yeah wrong you you זה... כן. שלוש נחלות. חצי הזה. אה... חלק שישי. אה... רדיו חמישה הבא. אה... שיש מאוד מאוד מאוד מאוד ממליצים. ו... אנחנו נעבור להצלחה. ו... אנחנו נעבור להצלחה. ו... ומחר ומחר ומחר ומחר ומחר ומחר ומחר ומחר. מה אדי? מה אדי? מה אדי? מה אדי? מה אדי? Mile Mandy he got me get me ho ha hmm Take me my good try like and <laughs> uh <laughs> Let's <laughs> go. Soiento de que tu cuido者 El מסיבה מאוד מאוד מיוחדת שביום חמישי הבא מסיבת השחרור של הרב נמגור ב... ב... בפיגוע שהוא היה באוניברסיטה בהר הצופים נהרג בחור ראשון בזה שהיה די.ג.י.י. שש עוד חמישים ותשע ביום דה ביקרו, כן וביום חמישי הבא בפאב שלקרד דיוואן בירושלים, אני רוצה לך בן צבע ארבע יש ערב לזכרות, זה החלומי, הכניסה, מה הולך? הסעסקרים הולכים לבית המחוי שקוראים לו עירבלן שזה בית המחוי דתי ובר שהיה די.ג'יי של סגור חמישים ותשע ודי.ג'יי היפוק מצוין בכלל, הוא היה בחור דתי אז הכניסה הולכת ל... הכסף של הכניסה ששמרו בכניסה עשרה שקלים הולך כתרומה לבית תמחוי וזה ערב, בערב הזה קוראים להם להם בבן, ערב לזכור בערב הזה תחנך עם דוק די ג'ל בביתב דוואן, אה, ונשת על שמו, המשפחה שלו תרמה את כל התקליטים שלו למטב אה, הזה ותקליטו שם הגע עם הרמה והגלחה, די ג'ל ספסוניק, סגול חמישי רצה שעכשיו עוד עשרה ספסוניק, סגול חפה סליחה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 בואו נסיבה אחת לימי שבת ב-21 יום רצי ראשון ריבר, מה קורה היום? אה, יש מסיבות שאתה בשיתוף פתחון לב, פשוט מצוינת, בחייאת עזה הוא שקלים מעשרה שקלים על כל כרטיס יועברו לפתחון לב, הרי זה בריבר, בראשון לציון, מלא הופעותי פה, יום שבת 21 ביום שבת הזה גם יש מסיבותי פות באור בר, ברחוב אלנדטי בתל אביב, יחד עם בייבי ג'י ושורתי שתקלטו, והם כבר דיברנו על חלוצי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 אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <Wars> <ımeni> נזור חטא או ירושלים? הכל בטפסל, נזכו בטיס אחי. כפר של חלוצי החלל, בג'יס פוטחות, לא טוב כי לא חמישי הבא. המספר הוא. עכשיו אתם לא יכולים לעבוד עלינו. אתם צריכים לתת לנו טובות והכל. נכון. נכון. נגמר טלפון, נגמר חיצה ירושלים, מה אתה אומר? לא טלפון, אבל גם טלפון שלכם. שם, אז אל תלכו. בואי נשאר. אחת, שמונה מאות. תשאלה, אחת, שמונה מאות. תשאלה, אחת, שמונה. פלאפון. חזרה. חזרה.